Konzervatívna pozícia. je poslucháčom Slobodného vysielača na vlnach konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Peter Kršiak. Táto relácia je od začiatku kontaktná svoje otázky alebo postrehy k predberaným témam môžete posielať v celom priebehu relácie na email studiozavinachoslobodný vysielač.sk. Poslucháckým otázkam sa budeme venovať v záverečnej polodine relácie. Hostia dnešnej konzervatívnej pozícii sú z nedalakej Skalice. Sú to predstavitelia a výboru proti výstavbe spalovne v Skalici pán Patrik Durnek, pani Ivon Stančiaková a občianský aktivista magister Tomáš Bucha. Takže pekný večer vám prajem. Dobrý, Dobrý, Dobrý večer. Ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do dnešnej konzervatívnej pozície. My sme dávali priestor aj v e, minulých konzervatívnych pozíciách ľuďom, ktorí sa snažia, alebo rozšíril sa nám tu taký nešvár na Slovensku, že začínajú sa tu diať rôzne projekty o nás bez nás, ktoré majú vysoký stupeň environmentálnej záťaže. Riešili sme tu na baterkárňu v Šuránoch a stále riešime. Riešime veterné parky, ktorých zatiaľ 35. A tiež je tam veľký odpor ľudí, aj jednotlivých komunálnych politikov a komunálnych starostov a vôbec tej našej prenesenej výkonu štátnej správy. A samozrejme, aj vaša vec, ktorú asi si prišli do konzervatívnej pozície nejakým spôsobom osvetliť a riešiť, je vec, ktorá do tohto zapadá, aj keď ten projekt je troška iný, je to spaľovňa, Takže nás by teda zaujímalo v prvom rade taký úvod, lebo naši poslucháči, mnohí ešte možno nevedia, že takýto problém spalo, so spalovňou v Skalici je, alebo so, so z spalovňou, lepšie povedané, lebo ešte ten projekt je len vo, far, vo forme nejakého zámeru a zatiaľ ešte nič isté. Takže nás by veľmi zaujímalo teda vlastne, čo sa v tej Skalici deje, a prečo vlastne tento problém so skáľskou spálovňou vznikol? Tak ja by som si zobral slovo asi na úvod. E, celý problém vznikol v roku 2024, konkrétne v septembri 2024, kedy prvýkrát na mestskom zastupiteľstve sa začal schvalovať veľmi zaujímavým a podivným neštandardným spôsobom e, zámer zmeny pozemku, ktorý, e, na ktorom by mala stať tá údajná spalovňa. Takže toto celé vzniklo 18.9.2024 na zastupiteľstve v Skalici. E, kde ja som bol asi jeden z prvých občanov a ešte jeden poslanec teda sa pýtal tedy primátorky či náhodou za tou zmenou e, využitia e, toho pozemku v územnom pláne nemá byť aj nejaká spalovňa odpadu. Dobre, čiže to byla prvý prv, prv, prv stret stret s touto informáciou a potom nejaké ďalšie postupy sa diali ešte stále v tichosti z hľadiska toho miestneho parlamentu, v Skalici mestského parlamentu, v Skalica je 15-cové mesto na hranici Českou republikou, takže e, niečo ešte na tej oficiálnej úrovni sa preberalo po tom termíne, prečo sa prvýkrát uviedlo ako na svetlo svetlo. Mm -hmm. A tam vlastne e, sa len prvýkrát spomenul vôbec to, ten zámer e, v, zmeny e, v územnom pláne a toho dotknutého pozemku, na ktorom by malo stať tá spalovňa, respektíve to Centrum ekologického hospodárstva. Asi by bolo dobré zadefinovať si tú pojmy, ktorými tu budeme myšermovať. Takže CEH alebo cech, takzvaný, je Centrum ekologického hospodárstva. Dá sa to predstaviť ako nejaká nejaká fabrika na spracovávanie odpadu a v rámci tohto CEHu má byť aj zevo, to je zase zariadenie na, na ekologické využitie odpadu a to je tá tzv. spalovňa. Samozrejme, k tomu ešte sú tam e, v rámci toho zámeru aj ďalšie e, nejaké technológie, ktoré by mali spracovávať e, ten odpad v rámci toho m, veľkého e, cehu. Takže... Uh, ja tomu to... chápem tak, že klasická spalovňa je taká, ktorá vlastne sa tam dá nejaký komunálny odpad, vyprodukovaný mestom a to sa spáli, je to vybavené, nič sa s tým nerobí. A potom tieto centrum ekologického hospodárstva je také, že vlastne okrem toho, že ten odpad likviduje spálením, tak sa ešte zužitková teplo, ja neviem, na výkrovné domácnosti alebo firemný hál, alebo ešte tam využitie také, že sa, teda vo forme teplárny, alebo že sa to ešte robí z leska a energie, že sa i buduje s tým uh -huh. teplom spálovaním nejaká elektrická uh -huh. energia, neviem, roztočí sa nejaká turbína alebo neviem takto. Hej, čiže vlastne troška sofistikovanejšie sa pracuje s technológiou spálovania ako takého. Uh -huh. Tam by som to ešte opravil tak, že v rámci toho cehu uh, môžu byť rôzne technológie, ako napríklad bola tam, myslím, že v úplne v prvotnom zámer aj nejaká bioplinka, potom nejaká kompostáreň by tam mala byť, má mal tam byť nejaké e, reuse centrum, to znamená a miesto, kam ľudia budú znášať nepotrebné veci z domácnosti a budú si tam môcť vlastne voľným výmeným spôsobom vymeniať tieto veci, čo je určite zaujímavá vec. Tak e, mala by tam byť, malo by tam byť to zevo a to zevo je práve tá tzv. spalovňa, ktorá ale není tou klasickou spalovňou, kde sa e, navozí proste komunálny odpad a ten sa spáli, ale e, vyrába sa e, teplo, ktoré e, ohrieva vodu alebo teda vyrába sa parná, e, e, vod, vodná para a tá poháňa turbínu, tým pádom sa vyrába vlastne elektrická energia. Takže vlastne v rámci toho zeva, v rámci tej spalovne je e, generátor alebo parná turbína, ktorá vyrába elektrickú energiu, a samozrejme potom to teplo e, odpadové ktoré prejde cez tú turbínu sa dá využiť samozrejme ďalej na ohrievanie e, alebo teda na komunálnu na, e, by som povedal na komunálne využitie to znamená e, na ohriev e, vyhrievanie budov e, škôl podobne hej, takže asi tak toto je postavené Dobre, takže... a zatiaľ sa ako rieši teda odpad v Skalici? No Máte a... nejak strašne veľa toho odpadu? Proste, že ešte potrebujete <tým> takéto riešenie? Leží vám na ulici, kde nedá sa medzi tým chodiť? Alebo Dobrá. čo je problém, že teraz vidíte riešiť takúto spalovňu a potom sa budeme ešte rie... mm -hmm. baviť o tých kapacitných vláciach? Dobrá otázka. Takže e, v podstate e, odpad v Skalici, dneska Skalica vyprodukuje necelých 5000 tón odpadu za rok. Takže, aby sme teda ešte dali nejaké úplne jasné čísla, takže Skalica vyprodukuje 5000 tón komunálneho odpadu. Čo sa týka e, triedenia, tak e, v minulých rokoch bola vždy veľmi pozitívne hodnotená, ako veľmi dobre občania triedia a tak ďalej, bolo im slubované, ako budú mať lacnejší, e, lacnejšie spracovanie toho odpadu. E, samozrejme, pravda je taká, že sa to stále len zdražuje. Takže, e, zrázajem sa tu zjavil nejaký nápad, e, že postavíme tu spalovňu, ktorá potrebuje na, svojo, na svoje fungovanie, aby sa... A 500 odpadov, odpadu, pardon, sa spýtam, sa teraz dedáva? Tých, tie sa dneska dávajú na skládku komunálneho odpadu v Mokrom haji, čo je susedná obec, e, asi 2 km od Skalice, e, kde kapacita tej skládky je ešte asi na 13 rokov, približne. E, a to znamená, Skalica aktuálne nemá problém s odpadom, Skalica vyprodukuje necelých 5000 tón odpadu a zrazu prišiel niekto, mimo vedenie mesta, prišiel... Čiže, tí 13 mester. rokov je overiteľný, lebo ja mám v iné číslo, takže 13 rokov, hej? 13 rokov je vlastne e, kapacita tej skládky, ktorá ešte je to... Tá skládka je konkrétne využitá dneska na nejakých 70%. Dobre, a v... V holiči máte skládku, to nevyužívate? E, holič e, m, nesúvisí so zo, zo skalicou, čo sa týka odpadu. Čiže tam... tam sa nevozí nič na skládku holiči. E, Dobre, a čo sa týka ne. ešte toho, že nejaké medzinárodné e, zmluvy alebo nejaké také legislatívne opatrenia nás tlačia k tomu, že vlastne Slovenská republika ako taká by mala postupne prejsť z, z prácou s odpadmi zo skládkového režimu do spalovacieho v nejakom pomere a v nejakom časovom horizonte. Čiže chápem to, že tá snaha aj tých 5000 tón ročne, aj keď máte ešte 13 ročne čas by som povedal, tak vlastne správenie s týmito nejakými vonkajšími externými opatreniami legislatívnymi, ktoré vás tlačia k tomu, že asi tým treba zaoberať nejakom časom horizontálne a obzgredte teraz. Mm. Určite áno. E, objektívne e, nejaké tlaky e, sú, že Európska únia v podstate schválila nariadenie, ktoré do, myslím do roku 2035 obmedzuje alebo od roku 2035 bude výrazne obmedzovať možnosť toho skládkovania komunálneho odpadu, takže to je nejaký ten milník a je to ten argument, s ktorým vlastne prišiel aj investor a ktorým sa strašia ľudia, alebo tlačia ľudia, že preto tu musí vzniknúť táto spalovňa. Ale to, čo som ešte nepovedal, má vzniknúť spalovňa, ktorá potrebuje na svou prevádzku 135 tisíc tón odpadu. To znamená, malá skalica, ktorá vyprodukuje necelých 5 tisíc tón odpadu, má podľa vedenia mesta, ktoré veľmi ide na, na ruku investorovi, tak má e, potrebovať, alebo musí byť vybudovaná spalovňa, ktorá potrebuje 135 tisíc tón odpadu. No a 135 tisíc tón odpadu vyprodukuje kdo? Celý záprostlovenský kraj, alebo... V podstate sú to, myslím, že až dva kraje, ako bol ich kolegovia doplňa. Tri kraje dokonca. Tri kraje. Uh -huh. Takže mal by sa tam zvážať odpad z troch krajov. No, pozerám, napríklad Viedeň má 250 tisíc tón odpadu vyprodukuje. A čo tu mám v poznámkách to je dvojmilinové mesto Rakúske, No dobre, takže e, biznis plán je postavený na tom, že sa bude spalovať e, takýto obsah alebo teda iný obsah. E, je tam možnosť e, spalovať aj mimoslovenský odpad z hľadiska plánu tej potenciálnej spalovne? Toto je vec asi, ktorá, na ktorú my nevieme odpovedať a bolo by, nebolo by úplne, úplne asi košier e, do toho zamontovať, lebo nie sme na to odborníci, ale aby e, možno sme tak nejak. O, Pozrejmili, e, legislatíva zakazuje prevoz odpadu cez hranice. To znamená, oficiálnou cestou, dneska vám každý bude sa dušovať, že není možné e, voziť e, odpad cez hranice do tejto spalovne. A to samozrejme otvára, alebo správne, možno mierite, prečo vôbec vzniká alebo by mal vzniknúť takýto projekt Ale údajne, že keď rohu, sa ten odpad nejakým spôsobom upraví, tak sa môže dovážať. Áno, veľmi dobre. Je to tak, že vlastne, keď ten e, komunálny odpad prejde e, takzvanou linkou MBU, alebo mechanicko-biologickej úpravy odpadu, tak vznikne z toho e, materiál alebo palivo, ktoré už aj pred solníkov spadá úplne do inej kategórie. Tam sú nejaké kódy, kódové označenia. nejaká 19 to začína, neviem teraz, presne naozaj nie som v tomto odborník. Každopádne, keď to prejde cez takzvanú MBUčku, čo je teda hlinka, ktorá to ešte nejak vysuší, dosuší, roztriedí, tak vzniká z toho de facto obnoviteľný zdroj energie, ktorý už sa môže voziť cez hranice a to je napríklad aj prípad Skalice, že ak by sme sa bavili o tom, že tu fakt v tom roku 2035 nastane tá situácia, že nebude kde, alebo že Európska únia, trebuje teda tlačiť do toho obmedzenia skládkovania, tak Skalica môže voziť z tej skalickej MBUčky, ktorá môže vzniknúť Skalice, mala by vzniknúť ten odpad do rohožníka do cementárne. To znamená, aj po tom roku 2035 Skalica nepotrebuje spalovňu. Dobre, nech sa páči. Ja ešte len doplním, že ten projekt ráta s tým, že začína u tých 130 tisíc ton, ale má končiť niekde v budúcnosti 200 tisíc ton odpadu a logika veci nám hovorí, že asi nie z východného Slovenska sa bude vozí ten odpad, ale bližšie asi je teda ten západ, takže rátame s tým, že je to zahraničie, možno Česká republika, Rakúsko, ehm, preto... Takže preto si myslíme, že ten spôsob toho označenia toho odpadu sa bude robiť týmto spôsobom, ako hovoril teraz Tomáš, aby sa to mohlo do tej existujúcej spalovne, keby tam bola, mohlo voziť. Myslím, že Rákušálne Češi to majú hneď pri hraniciach, takže pekne to veľká výhľa nebude. Hm. Ale to taliansko je zaujímavé, nie? Samozrejme. To je veľmi zaujímavé. No, um, dobre, čiže a kto je ten tajný investor? Kto za týmto všetkým stojí? E, v podstate onom začiatkom roka 2025 vyšlo vlastne už aj e, ten zámer, teda ten projekt, ktorý e, má dva varianty, teda je to teda firma GGS s e, sídlom so v Bratislave. Je to firma s nejakým veľkým zázemím odborným, ktorá má skúsenosti milión ročné s takýmto formou podnikania, je to korbizný z tej firmy. Je to, je to firma, ktorá v podstate nemá vôbec nejakú minulosť ohľadom akože, spracovania odpadov, ani ohľadom nejakého odpadového hospodárstva. Čiže slovenský model garažového podnikania? Preste. presne. Uh, len možno s, s investorom, ktorý má uh, väzby určite na vedenie nášho mesta. A, no a kto my, je ten investor teda? Uh, v podstate to GGS aj na verejnom prerokovaní viackrát padlo uh, názov firmy Grafobal. Takže, grafobal, Group. Grafobal. grafobal Group. Takže e, je to firma pre nás, čo žijeme v Skalici veľmi známa a vieme, kto za ňou je, že za ňou je podnikateľ Ivank Motrik a preto tá dôvera väčšiny občanov voči tomuto projektu je e, malá a po tom projekte, ktorý vlastne vyšiel potom, tak vznikla určitá skupina ľudí ešte začiatkom roka 2025 ktorí chceli nejakým spôsobom zastaviť ten projekt a videli sme e, príležitosť v tom, že teda vyňať pozemok. Dobre, ten Grafoblal Group Ivana Kvotríka, obrad 2,3 miliardy pozerám, ročný. Nemá vôbec skúsenosti do nikdy to nerobil. Tak čo im sa garantovať ten projekt? Ako odbornou, Aký je odborný potenciálom? Jak si to predstavuje spraviť? Ha, ono je to, ono je to, som lovám a všem posluchačům se samozřejmě musím omluvit, protože já sice žiju, jsem Slovenka na, na Slovensku, 35 let, ale teda ta Slovenčina mě moc nejde, velmi se omlouvám, to je na, na úvod. Co se týče tady tohoto pana rodilého Skaličana Ivana Kmotrýka. On sice má velký, velké finance, to je pravda, ale co se týče konkrétně firmy GGS, tato firma byla založena účelově, to znamená myslím, že v máji 25, 24. 24, pardon, 24, pardon, založili tuhle firmu a s tím, že vlastně nemají tam žádné odborníky, a měli by něm mět nějaké zkušenosti s nějakou takovou výrobou, prostě oni to mají jak investici. Někde uh, utopit peníze nebo získat uh, peníze. Ono, mně napadá spoustu myšlenek, jak by to mohlo být uh, a teoreticky, že když by to došlo až tak daleko, že by to teda v tej skalici postavili, že taky je možnosť že největší koncern v Evropě je Španielsko, který, které se zabýva roky likvidací odpadu a také je možné, že sa nieco postaví a možná za 3, za 4 roky se to prodá Španielom a my se tady z toho zblázníme co sa se sem všetko navozí. I to je jedna možnosť. No ale, ale... aj dovtedy se to musí vybudovať, čiže to musí budovať niekto, kto tomu rozumie, nejaká firma, a... která tomu rozumie. Víte, já ja vám řeknu takto. Nebo je to celé, celé to je postavené na hlavu. Já jsem, protože v České republice v Sudoměřicích, to je hned vedle uh, ta obec, která vlastně s tím bude trpět nejvíc, protože oni jsou tomu nejblíž. A ona je od nás zhruba uh, dva, tři kilometry. Myslím, že dva kilometry je tak daleko na hranicích. Tam přijel uh, ministr Hladík, bývalý už teďka uh, z vlády, ministr životního prostředí a oni... Z lidma, z ministerstva, oni tomu nerozumí, jak je vůbec možné, co se toto děje na Slovensku. Že někdo si dá záměr, napíše nějak, někdo ho zpracoval nějak za nějaké peníze, nějak. Ten záměr se pošle na město. Um, primátorka vedení města je z toho nadšené, že jakože že to bude dobré. Potom to pošlou na ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky na EU. Um, a nehledě na to, že tato firma nově vznikla, sice za ní jsou nějaké finance obrovské, ale nemají zkušenosti v tento oboru, nemají pozemek, který nutně potřebují na takovou výstavbu, nemají. A to se tady vaří něco z vody. Nějak. To je to nějak. A to se mi na tom vůbec nelíbí, protože jedna věc je, že záměr říká, že 135 tisíc tun ročně se sveze tého odpadu, k tomu, když připočítáme 72 tisíc aerobitní fermentace, tak to teda je neskutečný nářez. To, ten jsem rád, to, to když se podíváte do těch tabulek v tom záměru, tak to mě přešel humor, vážně, to nejsranda A dalších 15 tisíc tun suché fermentace plus teda ta bioplinga, tam bude několik výrob. A oni teďka tvrdí, ten investor, že oni ani vlastně to nebudou dělat všechno. Ale jakmile to mají v záměru. A EA nebo Ministerstvo životního prostředí jim to dá nějakou zelenou, i když oni nerozhodujou o tom vždy rozhodné um, vedení města, posléze tedy uh, poslánci městského zastupitelstvu rozhodnou, zdali teda to tam bude, udělí tam nějaký ten pozemek, uh, kdo si ho koupí, nekoupí, ale zatím je ještě jiná hra, protože město Skalica jako takové uh, před deseti lety uh, uzavřela s firmou Grafobal SRO uh, Skalica dohodu o nákupu akcí BVS a protože v té době to nemohlo vlastnit žádná fyzická osoba ani právnická osoba, tak město to nakoupilo na sebe v hodnotě a půl eur. A v té době s tím, že do deseti let se to nějak vyřeší, že teda buď projde nějaký, bude nový nějaký zákon nebo něco. Město Skalica do dnešního dne dluží milion a půl této firmě a ta samozřejmě patří taky panovi Ivanovi Matrykovi. A Město není schopné to vyřešit, aby teda zaplatilo milion a půl, protože nominální hodnota, myslím, že minulý rok se to nějak počítalo, že to je kolem už teďka má hodnotu 18 milionů ty tlaky, asi, to je asi na celém Slovensku, uh, uh, tady je asi takový národní sport, že uh, lidi, co mají peníze, tak chcou koupit vodu a mít na tým kontrolu a ten běžný člověk musí platit, platit, platit, platit. Uh, to stejné bude s tím odpadem, za chvilku nám uh, prodají i vzduch. Uh, nezdá se mi to být v pořádku, zkrátka, to na to má rgo. Takže proto město asi dělá ústupky, dle mého asi dělá ústupky, místo toho, aby takový záměr uh, zrovnou hodilo ze stolu, když to vůbec přišlo. Tak jak se to stalo i v některých jiných městech nebo obcích, že to zarazí. Nevím, co ze Slovenska má vůbec být, jestli teda Slovensko má být krajina odpadů, krajina větrných párků, já to v celku dost dobře nechápu, že kam se to o, ženeme, ten, tento stát, nerozumím tomu. Já jsem jenom obč obč občan, žiju, chci ži dožit v klidu, chci mít, vychovala jsem zde děti, má, chci mít vnoučata a chci, aby žili v zdravém prostředí. Takže to je tak asi na ten úvod. Takže to je tolko věcí pospájených a... Že se můžeme divit, že proč je to teda ta skalica? Skalica, skalica už uh, panovi uh, Kmotrýkovi za minulého vedení a předešlých vedení uh, on dostal už 500 hektarů lesu, který vlastně je už uh, vykácený pomalu, Nesadí se tam žádné nové uh, stromky. Ako dostal? Prevodom tak nějak čo? si to koupil za málo nějak. To byla úplně tak směšná suma. A nemocnica se mu prodala tu dva, za tři roky, nebo jak to tam nutně bylo za pět let, se to prodalo Agelu. To jsou všechno investice, že se viděla. Já tomu rozumím, ale dokud ty, ty Skaličané už tak jsou nazlobení, že vlastně lesy nemáme, nemáme tu nemocnicu, která nějak nemáme nad ní kontrolu a teďka vlastně máme dojít o 100 000 metrů čtverečních pozemků městského, který mm, ve Skalici se tak šušká, že by se měl prodat za nějaké 3,50 euro za metr čtvereční, tak to si myslím, že je takové zajímavé, Víte, u nás se toho děje hodně a spoustu věcí se ani nemůže říct opravdu napřímo, což je také zvláštní, to jsou také paradoxy. No, e, ja sa ešte vrátim k tej e, spálovni, takže vlastne firma mm, GGS. GGS, tak vlastne ona nemá žiadnu skúsenosť. Ano. Čiže tie projekty asi bude robiť nejakým spôsobom outsourcingom, To znamená, že nejakým vzdielaním s nejakou mm. inou firmou. Asi e, Ja som čítal, že ste boli teda, alebo že sa realizovala nejaká exkurzia v Rakúsku, nejaké mm. spalovni. Zisterdorf uh -huh. FCC, ktorú uh -huh. tiež robil nejaký investor, ktorý uh -huh. ale má nejakú 16 ročnú skúsenosť s budovaním spalovní. Tak ak sa spýtaš, za akým účelom a jaký ste mali z toho dojem, keď uh -huh. si tam boli niekto z vás uh -huh. a takisto teda, či to je ta firma, ktorá bude robiť ten odborný outsourcing, keby náhodou sa to malo realizovať. Uh, podľa všetkého to asi by bolo teda uh, gesci firmy FCC, kde sme boli aj pozvaní, alebo to ja som bol pozvaný na návštevu. A ešte možno k tej histórii, čo teda tu nezaznelo, to ja by som to tak teraz ešte naozaj v krátkosti zhrnul, ako to, ako to teda bolo. Takže v septembri 2024 som sa opýtal primátorky napriamo či na tom pozemku, ktorý, ktorý sa má vyňať zo zemného plánu ktorý sa má meniť, nebude spalovňa, ona vtedy zahlásila takú tú pamätnú vetu, že možno sa nejaký investor zjaví a to bolo v čase, kedy vlastne oni už tým investorom mali asi 3-4 tajné stretnutia Uh, následne, potom septembri 2024, som bol pozvaný začiatkom novembra, to bolo, alebo na aj oktober-november 2024, som bol pozvaný uh, na exkurziu do uh, Zeva v Cistersdorfe, Ehm, ako, asi by sme to mali, aby sme byli korektní nazývať ZEVO, nie spalovňa, ale teda spalovňa rovná sa ZEVO. Ehm, takže využil som túto príležitosť... Ale ktorý zrozumiteľnosti, ne? Teda ano, áno, áno tak, aby sme naozaj používali správne výrazy, lebo spalovňu si každý predstaví trošku inak. Ehm, takže bol som tam pozvaný, prial som to pozvanie, zúčastnili sa aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva. Bolo zaujímavé teda, že bol vyčlenený autobús, mne to bolo prezentované, že tam je ešte tuším dve alebo tri posledné voľné miesta, že či nechcem ísť ako známy aktivista. Uh, nakoniec som tam išiel po vlastnej osi a ten autobus zo Skalice prišiel poloprázdny <t> takže to bolo také celkom usmevné nebola tam ani primátorka ani viceprimátorka, bolo tam naozaj pár poslancov, asi možno štyria, nech možno piati dokopy a tak my si to prešli samozrejme tá technológia ja voči tomu nemôžem nametať nič pretože jednak tomu nerozumiem To je ako ďaleko od hranice? Uh, Cistersdorf je od hranice asi 40 km, možno do 50 km. Uh, Časť v tom dolnom Rakusku to ešte je? Áno, áno, je to vlastne u Mistlbachu, mm -hmm. tam také najväčšie mesto asi Mistlbach. Uh, Točne dôležité povedať, teda, že je to naozaj široko, no široko ďaleko, to by som preháňal, ale v dohľade neboli žiadne obytné e, budovy, alebo bolo to, bolo to teda kúsok od, e, od tej dedinky alebo teda od toho mestečka Cistersdorf. Ale dôležité povedať, že e, keď som si potom tak späťne analyzoval tú situáciu, tak... E, v okru Cisterzdorfu není asi 50 alebo 60 kilometrov žiadna chránená krajina, oblasť, žiadne, uh, žiadne žiadna oblasť a prírodná pamiatka takéhoto významu, tak ako Skalici, ale to som trošku odbočil, takže to len vlastne k tomu miestu. Inak ako tá technológia alebo tá výroba bola zaujímavá, tá prevádzka, uh, takže naozaj nemôžem povedať, že by tam poletoval nejaký odpad, bolo to, bolo to čisté, bolo to... Ako mal kapacitu? Uh, Cysterzdor má kapacitu myslím 110 tisíc ton, ak si správně pamatám, pamätám. takže bylo to trošku, trošičku menší. Uh boli tam vlastne, bola tam... Uh, Ale oni vám to prezentovali s takým zámenom, že a toto bude v Skalici? Áno, vtedy, vtedy vlastne, vtedy to prvýkrát odhalili tie karty, potom po tom údajnom zjavení, keď ešte v septembri nikto netušil, že a na, na moju otázku sa tvárili strašne prekvapenie, tak mesiac na to, mesiac a pol, už som bol vlastne pozvaný a tam to teda prezentovali tak, že toto je niečo, čo by sme chceli postaviť pri Skalici. Ale bylo by fajn, aby pán Bucha řekl, že jak ten cístato je úžasný, jak to je moderní, jak je to krásně vybudované, hmm, kam jde ten odpad. Ten, ten, posle... Spálíme. ten poslední odpad, to tento úžasno, co my máme z toho strach, co je velmi nebezpečné pro zdraví, toxické takže toto ja no, to by to bylo by teda, super, to by super, aby ste to, to vysvetlili. Áno, no, samozrejme, som sa pýtal na to celé, ako, to tam, ako tá technológia prebieha. Naozaj musím povedať, prvé, čo ma, upú, čo ma upútalo, aby sme teda tu nerobili nejaké emócie, tak prvé, čo ma prekvapilo, že to bola strašne obrovská vysoká budova. Moja predstava bola, že to bude nižšie. Samozrejme, chápal som, že tam bude nejaký komín, keďže sa tam spaluje odpad, ktorý sa mení na elektrickú energiu a teplo. Ale bolo to teda naozaj prekvapivo vysoké. Bolo to asi ako 7-8 poschodový činžiak, možno 12. Uh, ale vonku teda naozaj okolo nebol žiadny smrad. A druhá vec, ktorá ma prekvapila, že z toho komína sa nedýmilo takže som si povedal, aha, oni to asi vypli, a aby, aby sme neboli proste z toho znúsení, ale ke, potom, keď sme boli teda vnútri, tak naozaj ten kotol išiel, tam, tam to proste išlo na, na, na plné obrátky, takže musím povedať, že mm, nemal som z toho, samozrejme, Človek nevidí, aké toxíny a dioxíny a podobne, čo z toho letí, ale nebola, ne, aby nebola taká tá predstava, že to je naozaj nejaké smetisko, kde poletuje e, nejaký odpad a dymy sa zkomí na čierny dym. To určite nie. Ale vlastne výstupom teda boli sme aj, naozaj nás previedli úplne po, po celej tej prevádzke. Musím povedať, že to pracovisko pre tých ľudí bolo na úrovni. E, bolo to čisté prostredie, kde tí ľudia pracovali. V vojde auto, za nej sa zabuchnú dvere, vysype sa odpad a už potom to, a tí ľudia, tí pracovníci sú izolovaní od toho. Ale výstupom teraz toho je e, elektrická energia, teplo a e, škvára, to znamená tá, tá, tá strúska alebo taký ten, ten, spe, tie, tie, tie, ten spečený, spečený spečené mechanické časti toho odpadu, samozrejme železný šrot a toxický popolček. Ten popolček je v uzavretom systéme, samozrejme to sa neskladuje nikde iba tak, takže vždycky príde cisterna, ktorá sa napojí, zoberie to, ale to, čo je dôležité asi pani Stančiaková chcela povedať, ja som sa pýtal, kam to vozia a oni to vozia do Nemecka údajne, do nejakých hlbiných starých baní, kde sa ten supertoxický odpad, ten popolček skladuje. Takže vlastne e, nemôžem povedať, že m, ako som naozaj, že by, tam, že by tam bola nejaká špina, ale a takisto by som povedal, že to, je, že to bolo prečerpávané e, z toho uzavretého systému. Tá Neboli tam ani haldy tej strusky alebo tej, tej škváry. Naozaj to bolo, bolo poloprázdne. To znamená, že asi majú aj odbyt na tú škváru, ktorá sa používa ako stavebný materiál. Aspoň tak nám to prezentovali. Samozrejme teraz, keď sme sa do tej problematiky ponorili hĺbšie, tak zistujeme, že to není úplne tak rúžové, že nie všetky stavebné firmy to chcú vlastne. Závisí, čo sa tam spaluje a tak ďalej. Že? Ale uh, oni to prezentovali, že je to úplne, úplne bežný bežný stavebný materiál, ktorý sa dáva do podkladov ciez a podobne. No a to železo, ktoré tam bolo, tak to sa samozrejme použije na druhotné spracovanie. Takže, takže to vlastne je výstupom, výstupom z toho. No a toto v Skalici... Sme sa pýtali, ako to bude v Skalici, pretože tá obava, ktorá je, je tá, že keď tá škvára naozaj není až taká chcená od tých stavebných firiem, či sa náhodou nestane to, že sa tam nezačnú kopiť nejaké haldy tej škváry, že či to naozaj majú vymyslené, kam, kde bude odbyt toho. Ten popolček, takisto sme sa pýtali, kam sa bude zvážať. Určite nám asi nedovolí Nemci, aby sme im vozili náš popolček do Nemecka, takže na tieto otázky nezazneli jednoznačné odpovede doteraz, vlastne aj keď boli nejaké debaty s tým investorom, takže to je to, tá ďalšia vec, ktorá tých ľudí má, ktorí ktoré sa boja. To znamená, okrem toho, čo ide z toho komína, čo asi naozaj človek nemá šancu uh, rozklúčovať, uh, je uh, ten tá prípadná škvára, ktorá môže byť takisto toxická, pretože ak budete mať v tom nevytriedenom komunálnom odpade e, kopec mikroplastov a tak ďalej, tak asi to nebude úplne, úplne OK. A potom teda kam s tým popolčekom. Takže to sú také tie hlavné obavy e, ľudí a odporcov spalovne v skavici. Ja ešte dovolím si do toho ešte zasáhnout. E, mám... Pani, která mě poslala fotografii přímo, protože hodně, hodně nám investor dává Cisterdorf za vzor uh, a klasickou výdéně. Uh, to, já tomu říkám barevnice, to je taková ta velká v ten, v ten centru. A jakože to je všechno úžasné, dokonce teďka mají promo takové videa, uh, protože máme před referendem ve Skalici, tak jak, jako ty Němci, ty Rakušané říkají, je to úžasné, že tam žijí třeba 20-30 let a že Opravdu bez obav, žádný strach Slováci, Skaličané, že dobré. No, tak já mám aj druhou. Vždycky je, víte, Mince má stranu jedna a stranu dvě AB. A jedna věc je, že vždycky se nám ukáže ta jedna a tu druhou nikdo nechce ukázat. Tak ta paní konkrétně z Vídně, která tam žije, tak mě poslala fotografie a Vídeň v celku znám dobře, ale já jsem si fakt myslela, že takový kopec je tam e, přírodní, tak to tam je navezený ten, ten popílek a ty slusky, oni to tam navážejí opravdu to tam jezdí kamion, to navážejí, to tam je zelené, takový umělý pěkný kopec a ten už jako je hotovo, tak teďka už tvoří další kopec. A jsou to rakušané, je to, je to kousek od Vídně. Takže, tak jak říká pan Bucha, z toho Cisterdorfu, oni to odvážejí do Německa, tam se to někde, protože to nějaká cisterna, která je označená tak jak jaderné palivo, tím prostě tím znakem, je to nebezpečný odpad. Další věc, co má co se týče spálovny, tak uh, musíme si uviedomiť, že... Spýtam sa, do toho Nemecka to ide po železnici alebo kamion? To sa vozí cisterná Ja auty. mám informáciu, že cisterny to vozia alebo vlastne... Čiže cisternové tam, auta. Cisternové ano. auta, bolo to vlastne, keď som sa na to pozeral, tak boli to uh, klasické také sila a prípojky, ako keď sa vlastne vozí cement, takže keď si predstavíte také tie keby hasické, tie hadice ak to má presne označenie, takže tam sa tak vlastne na to, na to pripájajú a bolo niekoľkokrát nám teda prizvukované, že to naozaj je... Nebezpečný odpad. Je to nebezpečný tak. odpad, ale nedostáva sa proste von, je to, je to v uzavretom systéme, takže nemôže sa stať, že by sa ani toho odfúklo, čo im verím, že dneska tie technológie sú určite okej. Okay. Ale my si musíme uviedomiť tak uh, důležitou věc, že z jedné tuny odpadu je 250 až 350 kilo této strůzky nebo toho popílku, nazývejme to nějak, tak někde to musí být, někde to musí být, protože dál se to neumím zpracovat. Co s tím dál? To, že se to dává někde jako stavaři, že to používají do cesty, někdo je šikovný, šupne to do betónu, potom ten beton nedrží. Rozumíte, to jsou takové Vieci, ale na, nehlede na to, že vlastne uh, Rakousko ešte dejdej, uh, oni mají tvrdé normy, tam se to kontroluje. Na Slovensku si myslím, že co sa môže, to se dá obejít. Môj názor osobní. A hlavne si asi riešia svoj odpad, lebo keď vyprodukujú ako dvojminúno mesto, 250 istor odpadu samozřejmě. ročne, a, tak proste musí mať takú nejakú spalovňu. Ale vy vý, len 5 tisíc. A Skalica s tým, že má 5 tisíc. My sme veľmi šikovné miestečko a to môžem podiekovať rodine pana Kuby, který vlastně začal s odpadovým hospodářstvím ve Skalici, vytvořil firmu Vepos, on ten pán zemřel a teď to jeho syn Skalica díky letům podpory a vlastně vyučování a tým lidem se to tlačilo do hlavy, že musí se separovat a něco. My jsme tak šikovní, že skutečně máme pět tisíc, ale z toho je zhruba tři tisíce toho komunálu, takže tam sú ešte, to je rozdelené na nejaké, máme kompostáren zdarma, že teda to se dá rašeli na takhle, to, když to vezmeme, tak my máme nejakých 3600, mm, nejak, tak, to bude, tak to bude nejak, že? A rok. ešte by som teda to, to vstúpil, to. miera uh, triedenia odpadu je 50,58%, a to znamená, skoro 51% skalicí sa triedi, to znamená, tam sme naozaj boli uh, ešte pár rokov dozadu, možno 5-6 rokov dozadu, boli na špici Slovenskej republiky. Áno. Viete, ono, ja sa ešte vrátim k tomu umiestneniu, lebo hmm. väčšinou sa takéto veci, takéto špinavé prevádzky, ak sa hovorí s ekonomickou záťažou, robia aj na nejakých miestach, ktoré už sú ekologicky zaťažené. Ano. Nejakého bývalou výrobou, ktorá skrachovala, továrne alebo tak ďalej, volá sa to anglicky brofildy, hej? A vlastne to chápem, že tento pozemok v Skalici není žiadnou nejakou takouto záťažovou zónou, je to normálne pole. No to kávame ešte aj úrelne, ktoré som sa pozeral na tú mapku ja neviem, priamo hranici s Českou republikou. čo proste... To je priamo na hranici a... s Českou republikou, ano. A tady ide o to, že to je. Proste pár ten... metrov od hranice končí. Okay. 10, máme... 10 metrov od hranice, ano. A čo naši priatelia Češi sú šťastní z toho, že proste takéto niečo by malo vzniknúť na hranici, podporujú ten projekt. No, ja, ja sa vrátim zase k tomu otvorenému listu, lebo a vrátim sa k tej samozprávy, lebo teraz počúvame teda, že v čom je ta technológia, v čo nám to bude škodiť, ale aj tá samozpráva sa bola k tomu postaviť zodpovedne a ja stále trvám, že sa k tomu tá samozpráva nepostavila vôbec zodpovedne od samého začiatku a čo sa týka potom tej aktivity tých občanov začiatkom roka vznikla aktivita viacerých ľudí, ktorí teda chceli to vymerené zastupiteľstvo, chceli to formou otvoreného listu za týždeň sa vyzberalo viac ako 3000 podpisov, kde toho súčas boli aj občania sudomieric skoro 500 nebo 600, čo je polovica obce predpokladám mm. takže uh, oni sa Ta toho si zmakli pravá, áno, Česká. Áno, to je 2-3 km s Dušnou čiarou uh, v blízkosti 800 metrov pardon, takže 800 metrov a uh, potom je tam veľká lokalita, uh, takzvané krivé kúty, kde sú rodinné domy to je tiež Dušnou čiarou Kilometer možno aj to. Neceli tiež tam je tie Bavíme sa fakt okolo toho jedného kilometra a tam ľudia určite nestavali si dom, že potom budú pozerať e, zo svojho rodinného domu na nejakú spalovňu. Žiaľ, tento otvorený list nebol, ani keď, aj keď bol podporený tými podpismi, nebol prijatý ani zastupiteľstvom, ani primátorkou. E, v podstate do dnešného dňa neprišla nikdy žiadna nejaká oficiálna odpoveď. A... a o pár mesiacov, možno dva mesiace sme sa dozvedeli, že teda mesto chce organizovať referendum uh, s, tou, s tou spalovňou, ale žiaľ, bez otázky, bez termínu a potom posledná jediná veta bola, že počkáme sa na výsledky EA. Ja. len potom prišlo majové zastupiteľstvo, také, to, také prvé, také, že masívne, kde prišli médiá, prišli ľudia, súdomieríc, Skalice, všetko rok, rok tohto roku a uh, tam v podstate zasa bol ten bod vložený o to vidíte toho pozemku to čo sme chceli vlastne v tom mimhradnom zastupičstve že zatiaľ nemáte v územnom pláne nie, mesta nám, návrh, že by tam, tam mala byť nejaká spálovňa nie. ten CH nie, nie, oni, to oni totiž 28. 20. čiže oni to musia najprv zmeniť územný plán mesta hm. a tak ďalej a to se to se vlastne konalo 2018 9 2024 vlastne uh, Stále se neví, kdo... Víte, když se... Já jsem si několikrát dožadovala na zastupitelstvu, aby mě někdo řekl z vedení, kdo, kdo to vymyslel, kdo tam dal do, uh, do změn územného plánu, protože každé město nějakým způsobem žije. Kdo Sem z poslancov alebo... Máte tam 19 Kdo, kdo Ale to mohol dať? bylo to, se... to, to situácií, že to bylo fakt, že za 5 minut 12 podozdané tej stavebnej komisii, že to Ale kdo má oprávněně to tam dať? Zámestnané z mesta. Poslaně. OK, ale naší poput, to je to velmi důležité. No, kdo to tlačil? My víme dneska, kdo tlačil, ale jde o to, že to bylo vlastně už v tom minulém roku. A je fakt, že ten územní plán byl nachystaný, že se otevře. Tam bylo zhruba asi 42 bodů, však teda třeba to město musí nějak uh, rozmyslet a byli tam občané, co chtěli v tom územním plánu něco změnit. A někdo to tam teda nasilo, šup, šup, šup, to tam uh, dál. tady tenhle ten pozemek a tú s pálovnou. A ne, ne, to Ne, nie s ne, to je. Ne, pálovnu ne, da za ne. ten pozemek, ten pozemek. Pozemek sa tam to, dal. To čo som hovoril, ja vlastne. že sa vás niekto zjevit. Áno, to bolo. 18. Bylo. 9. vlastne ano. sa jeden z bodov toho mestského za, zastupiteľstva bolo zmena územného plánu. Ano. A tam bolo špecifické a zvláštne to, že sa ten několikobodový program, neschvaloval bod po bodě, ale byl návrh, aby se to schvalil unblock. Unblock. Ano, To znamená, a jedna... To bylo velmi šikovné, ano, ano. to bylo velmi šikovné, a... a to máme šikovného taky ano, předsedu ano. stavební komise inženýra Šantavého, protože on to, tenhle ten pan poslanec řekl, že unblock, a to bylo zmatečné, to vstupitelstvo bylo celé zmatečné, protože ani poslánci to nevěděli a nemůžou poslánci něco odhlasovat, rozumíte, když do dostanete za 2 minuty 12 nějaký podklad, nevíte vlastně o co tam jde a teďka jako teda se tak řeklo, že už z toho byli všichni blází tak jako pan poslanec inženýr Šantaví řekl, OK, tak to dejme unblock. Tak se to unblock, tedy uh, že schválilo, že teda bude otevřený územní plán a budou tam uh, změny v územní podklady a uh, na zpracování. A tam byl už ten zahrnutý ten pozemek městský těch 100 000 m2. Takže se schválila změna územního plánu? Ne, byl zatím návrh na změnu na zmenu uh, územného plánu. Bavíme sa stále iba o návrhu. To sa bavíme stále ešte o návrhu. nehlasovali o tom, že poslanci mestského zastupiteľstva, že už zmeníme ten územný uh, tá plán. zmena územného plánu je nejaký proces. To znamená, áno. tu sa navrhli uh, práve uh, tie miesta, pozemky, ktoré by uh, mali potom teda precházať tým procesom, až výsledkom teda je tá zmena toho územného plánu. Áno. A tam bol teda vložený ten jeden, uh, myslím, to bol bod 31, uh, kde vlastne tam sa vyskytla táto, táto pôda polnospohárska naozaj v samom kúte republiky 10 metrov od hranice a nikto nevedel vlastne prečo, ako sa to tam objavilo ja som sa teda, to bola tam otázka prečo pretože tam k tomu bola jedna taká formulka, vlastne ten, tá orná pôda sa mala meniť na niečo iné, kde jedna z vecí môže byť napríklad aj tá spalovňa toho odpadu. Takže Dobre, čiže vlastne otázka. investor robí nejaký zámer. Na, tam, kde ešte mesto s tým vôbec v rámci územného plánu nepočíta, ano. na pozemku, ktorý mu ešte vôbec nepatí. A v rámci toho sa čo chce spraviť? Čiže to by sa zmenilo územný plán. Mesta potrebuje urobiť investor? Hej túto zmenu, aby budú bezpečili? A druhá zmena je, že to odkúpi? Samozrejme, potom sa musí nepozemok predať, to znamená zastupiteľstvo bude musieť v prípade ešte, že prejde tá EA, samozrejme, akože ešte sme teraz naozaj niekde na štarte, ešte ten proces je celkom dlhý, takže keď by to všetko prešlo, musí sa schváliť aj tá EA, tak potom teoreticky by sa malo hlasovať o tom, že za koľko sa mu to Takže my sme to vlastne stopili o fáze prípravy, myslím ten verejný tlak, ktorý sa uskutočnil aj tým vašim petičnou akciou. Tam ste zoberali koľko tých podpisov? 3953 bolo odozdaných vlastne k téme spalovňa, lebo my sme ako petičný výbor, výbor paralelne zbierali podpisy aj za odvolanie pani primátorky, lebo my vnímame, že celý tento humbok okolo tej spalovne je hlavne výsledok je špatnej manažerskej práce. A... Dobre, ja som sa pozrel, že je to 15 000 mesto tá Skalica, a nejakých 12 744 kvôli voličov má. Kvôrom bolo okolo 3800 nejaké drobné. No A ako dopadla tá petičná akcia? Petícia nebola prijatá z dôvodu toho, že sme nedali dostačujúci počet, aby sme splnili to kvórum. Bolo tam vyradených nejakých besto, niečo, 200 podpisov. Lenže my sme za celú dobu... Ale aj tak to je ohromná masa. Aj hey, tak Na raz... také malé mesto, však to je skoro tretina. Áno, len my sme mali ešte dokonca počas počítača nám občania sami nosili e, hárky, my sme mali ešte nejakých vyše 100 podpisov ešte k dispozícii. Ale za celú dobu, lebo komisia, ktorá bola vytvorená... Ako na... tá otázka? Uh, otázka, ktorú my sme vlastne dali do, toho, uh, do, do tej petície, do do do, do teda tak otázka bola, súhlasíte s tým, aby Mestské zastupiteľstvo Mesta Skalica schválilo také zmeny a doplnky územného plánu Mesta Skalica, ktoré vylúčia umiestnenie Centra ekologického hospodárstva Skalica, navrhovateľa GGSAS Sinkova Bratislava, mestská časť staré mesto v akokolvek variante predloženého do procesu posudzovania vplyvou na životné prostredie na území mesta Skalica? Je to dlhá otázka. Uh, my keď sme v podstate hned po majovom zastupiteľstve začali riešiť to referendum, lebo mesto hovorilo o referende, ale nehovorilo o otázke, nehovorilo o termíne, vedeli sme iba o tom, že musíme počkať na jeju, ale uh, ja som nechcel dopustiť, lebo tá dôvera voči mestu bola tak malá po tom majovom zastupiteľstve, aby si investor tu vytvoril v spolupráci s mestom otázku, ktorá bude občana znevýhodňo znevýhodňovať v tom, že ten projekt nebude zastavený ako celok. A táto otázka zastavuje e, v podstate ten projekt v jednom a v druhom variante. Te, te, tých 3953 e, pod, podpisov si zberali do kedy. My sme začali vlastne v podstate hned prvý júlový týždeň. a potom maj? V sme dávali dokopy vlastne otázku. Tých variantov bolo strašne veľa. Ja som mal nejakých spolupracujúcich právnikov, ktorí Jasné. mali už z minulosti. Čiže jún a potom koniec bol kedy? Odozdali sme vlastne prvý týždeň septembrový. Čiže v podstate za dva mesiace si hej, vyzverali. Hej. Tam bola perfektná mobilizácia aj občanov, ktorí nebyli... To si nám aj na, môži, na ulici vyzverali a tak ďalej, aj. hej? Aj chodili, mali sme zberné miesto, takže tam sa nám... A museli tým, to byť ľudia, akum, ľudia čo, to zo skalice, z mesta, ako ano, ano, s trvalým pobytom. Áno, áno. Samozrejme, objavili sa v tom výsledku, čo nám bolo iba ukázané e, na konci teda toho vyhodnotenia tej petície, že tam boli nejaké duplicity, ale stále sme ale aj vedeli v tú súčinnosť. Tam boli nejakých 80 ako... podpísov, že v, v rámci no. duplicity, ale my sme si námotkou skontrolovali nejaké 3-4 podpisy. Ale ja som vedel stále od začiatku, lebo komisia bola zložená z poslancov a z primátorky, že budeme počas celej tej doby, a ja som aj písomne za petičný ako výbor. Ako súčasť tej komisie? Áno, ako členy petičného výboru. Ja som, aby sme tam aktivne sa zapájali, aby tam neboli nejaký problémy aj zákonný. a čo, boli nadšení z toho a okamžite prijali ten náš návrh? Vlastne neviem na to ani odpovedať pretože ja keď som dal ten oficiálny list, ja som na ňu nedostal dodnes žiadnu odpoveď, až potom vlastne informácia, že už je teda vyhodnotená. Uh, petícia a medzi tým sme dostali jedinú výzvu, že máme doplniť naše adresy ako občanov s trvalými pobytmi. To bola jediná vlastne nejaká Vít. komunikácia. Vítka, alebo ste to, ja, to sami. Len, uh, a tam je ďalšia vec a tu rozporujeme uh, v rámci toho vyhodnotenia tej peticie, že komisie za nás neboli uznašania schopné, pretože sa stávali situácie, kedy aj podľa teda už zápisníc, ktoré sme dostali, uh, boli na kontrole možno dva o trikrát len dvaja ľudia, alebo traja. Nikdy ich nebolo viac ako polovica. A koľko bolo tých čerov, tých komisiek, kto boli za ľudia? 19 poslancov plus primátorka, to znamená, že 20 ľudí. Už z praxe mi povedali o, e, veľa ľudí, ktorí už pracovali s referendami, s petíciami, že sa robí väčšinou e, komisie z nejakých piatich ľudí, väčšinou sú to 3 a 4 nejakých zamestnanci mesta a plus možno 1 alebo 2 poslanci, ano, aby nejaký bol nejaký dozor. Tuto som bol prekvapený, že súhlasili a urobil si aj uznesenia poslanci, že ta komisia bude vytvorená z nich na návrh pani primátorky, ale ani v podstate možno raz z tých šiestich kontrol, ktoré prebehli, boli, dajme tomu, že uznášania schopných, že ich bolo viac ako polovica. A sú záznamy z každého zasadnutia tej komisie? Sú zápisnice, zápisnice, ktoré aj podľa nás nejsú úplné chybajú tam aj podpisy, nie sú správne tie náležitosti, ktoré by mali byť e, pri tej prezentácii tých poslancov, ale v prvom rade už na začiatku, keď vidíte, že pri tej kontrole boli dvaja ľudia, napríklad zástupk zástupkynia primátorky a predseda stavebnej komisie, ktoré sme už spomínali, tak e, mal som... Veľmi ťažko sa mi verilo aj tým výsledkom. Napriek tomu, keď sme boli pozvaní na neformálne stretnutie že o tom vyhodnotení tej petície, som ich požiadal, že či by nám bolo umožnené nejaké opravy alebo nahlíľať už v, tej v, tej, v, tej, v ten daný moment do tých, do tých zápisníc nič nám nebolo, v ničom nám nebolo vyhovené, bol s tým veľký problém a súčinnosť zo strany vlastne tej komisie, o teda mesta bola nulová a teda ešte sa e, odvolávali na dve právnické analýzy, ktoré si dali zaplatiť v hodnote skoro 4000 eur kde sa snažili v prvej... peniazy. áno, v podstate áno a snažili sa v prvej analýze rozporiť otázku, že nejakým spôsobom diskriminujeme tú, tú, tú firmu. Ja som hned následne, snad týždňa prezentoval stanovisko aj verejne, a potom aj na zastupiteľstve, kde sme aj dali nejaké príklady z minulosti, kde na Slovensku obsahovali petičné otázky a boli aj referenda názov firmy, že to není žiadny precedens a Uh, vlastne na to sme nemali nič, žiadnu nejakú odpoveď a medzi tým si mesto dalo vytvoriť ďalšiu právnickú analýzu ktorá už nebola úplne myslím si, že proti spôsobu ako petičný výbor vyberal aj podpisy, aj otázky. tam si skôr myslím, že mesto sa trošku prepočítalo a čakalo, že bude mať možno úplne rovnaké výklady a uh, na základe tejto Analýzi, nám bolo aj potom povedané pri vyhodnotení jedným poslancom mestského zastupiteľstva, že výsledok je taký, že vlastne nám chýbalo nejakých 40 podpisov, aby sme splnili to kvôrum. Napriek tomu, keby sme boli, mali tu možnosť byť súčinní, ja verím tomu, že opravíme nejaké podpisy, v minulosti iných petícií to bolo dovolené, ale žiaľ, tu sme sa my nedopracovali v žiadnej dohode nebola zo strany tej komisie vôbec žiadna vôľa. Nehovorím, že všetkých, ale väčšina teda nechcela túto súčinnosť s nami. No, ja, ale som... zrejme, ste dostali. Ano, sa páči. Pardon, ja som chcel vstúpiť ako nezávislý pozorovateľ, lebo ne, ne, ne, nebol, som členom, členom nebol som členom Petičného výboru. Tak vlastne ja som to vnímal veľmi takým zvláštnym spôsobom, pretože za mňa mesto, alebo ako samozpráva, pretože mesto je samozpráva. Hej, mesto sú občania, sú to vyslaní poslanci, ktorí predsa musia hájiť tých občanov, ktorým dali hlas. Tak, tak by to byť? Ty by mali byť radí, že vôbec vlastne sa tu našla skupinka ľudí, ktorá de facto urobila prácu za nich a proaktívne urobila petíciu za miestne referendum. A mali by im teda vychádzať v ústrety, A samozrejme takisto, pokiaľ oni Jednali Ale by sa podľa... taká skupinka, že 3953 podpisov, 3953 Skaličanov z 15-ticového mesta a tam je nejakých 12 000, voličov, 700 voličov. 744 voličov. Tak to nie ste skupina, však vy ste skoro polovice v Řeskej základnej. Ja som myslel ten petičný výbor, ale ako, to som sa povedal, že... To je to úplne mest... jedno, ale vy, vy ste iba reprezentanti tejto aktivity, za ktorou stojí to ľudí. Áno, ale tak. to som sa povedal, že to mesto, to mesto vlastne, keď bolo vyzvané, aby ukázalo tie zápisnice, tak uh, myslím, že keby naozaj tie zápisnice boli košier malých dispozícií, tak ich majú nachystané a už na tom uh, za, zastupiteľstve, kde sa vlastne... Uh, Bavilo o tom, že tá petícia nevyšla, tak mali mačetko nachystané, nemali nachystané nič. Aspoň ja teda osobne, keby som na ich pozícii, tak si nachystám tieto podklady, budem, budem s tým počítať a budem na to pripravený. To znamená, a Patrik hovorí, že do dnešného dňa v podstate tie zápisnice, neviem či dostal, alebo či majú nejakú podobu, že vyzerajú takže naozaj môžu byť hodnoverné. Takže, toto je veľmi, veľmi zlá, situácia, tak by som to Ja by som ešte doplnil, že čo je pre mňa ako občana úplne najhoršie, je to, že počas toho, tej kontroly tých podpisov máme, a keby, máme už oficiálnu informáciu, že prebehli tri e, stretnutia na, e, medzi nejakými poslancami, vedením mesta a investorom, aby si povedali, aké benefity budú pre mesto v prípade výstavby tej spalovne. Mne sa to zdá byť tak neustivé vočitým občanom, že Uh, ani nemáte nejaký výsledný, uh, nejaký výsledok, verejný výsledok, na čo sa teda dohodli, aké sú garancie uh, part týždňov, ani nie týždňov, možno mesiac e, sa tu objavia v Skalici obrovské billboardy s týmito benefitmi. Tak ja som ako občan zasa na základe infožiadosti si vyžiadal od mesta, na čom sa dohodli, v ktorej ktoré termíny, kto bol toho, toho súčasť, lebo mám informácie, že nie každý poslanec mestského zastupiteľstva sa toho chcel zúčastniť, lebo premyšľali rovnako ako my, že to není jednoducho košer v tým ľuďom a Napriek tomu som dostal jedinú odpoveď a to, že mi boli preposlané pozvánky, kde boli pozvaní poslanci a veta, že viac informácií nemajú. To znamená, že ja by som čakal, že z takýchto stretnutí, ktoré majú opriniť život ľudí v meste na niekoľko desiatok rokov, sa dozvieme aspoň, že čím sú garantované tie benefity, ničím. Len tým, že máme dneska billboardy všade, v centre, čo je hrôza, že v centre mesta na námestí sa nachádzal, teraz si tam vianočné trhy, ale nachádzal sa tam e, billboard s týmito benefitmi, alebo momentálne skalici zohnať e, voľný billboard je veľký problém, tak sa to ešte nachádza na tých prenosných no, mobilných. Mobilný takže... E, od začiatku je občan v, v, na druhej kolej, na tej vedľajšej koleji zo strany mesta a preto my sme aj súčasne zbierali tie podpisy za to aj tej primátorky. E, je ťažko, veľmi ťažko s nimi vôbec komunikovať, aj s niektorými poslancami. E, keď mi dneska niektorý poslanec hovorí, že prečo som neprišiel ja prečo som sa neprišiel s nimi rozprávať, alebo niekto z petičného výboru. Keď sme im dávali oficiálne žiadosti, však aj ten e, otvorený list tým imorátorom výrannom zastupiteľstvu mal byť o tom, že oni už mali potom nejakú možnú diskusiu vyvolať, keď videli, že tie občania sa tu stávajú proti tej spalovni. Nič, nič nebolo z toho. A potom samozrejme, že už sa aj zvyšovala tá miera e, možno e, aj počtu tých ľudí na tých zastupiteľstvách aj taká tá, nech sa povedať, že agresivita, ale už to boli emócie vybité na tých zastupiteľstvách, lebo naozaj tu ľudia môžu prísť o svoje domovy je v, o, prácu, čem, o prácu. Invektivy osobní dokonce už tam jsou ze strany, uh, ze strany poslanců. To jsou takové hry, že oni vás urážejí, že jste nic, že z proskalicu neudělali jste nic. Ten je takový, ten je takový. Uh, je, je neslíchané, že někdo projeví názor a jedná se teďka momentálně, to je teďka kauze obrovská, že dvě profesorky z gymnázia místního oni majú obrovské problémy. Obrovské je to na vyhazov. Obrovské. Kvôli tomu, že vyjádřili na internete v nejakém komentu názor že v podstatě to taky nechtějí. Zraděvatelom gymnázia je mesto skalice. Ne, ne? bohužel není, zraděvatelom je VUC, samozřejmě VUC a župán pan Biskupič se k tomu postavil jasně, a, ale za to máme paní primátorku, která je na VUC jako poslankyně, takže ta tam plače, jak se jí vyhrožuje, jak to není pravda, že se to musí rěšit a to jsou samé nepravdy. Ona prostě říká jednu lež za druhou a perzekuje občanů města Skalice a stačí dokonce jenom, když někdo podepsal tu petici a nemá žádné sítě, nemá žádný internet a existuje jenom na mobilu, že zavolá, tak dokonce takovýto lidi Podle adres se a, a už se rozdávají pokuty, mají různé znepříjemnování života, například ze stavebního úřadu, protože má třeba uh, větší nájezd o 4 metry čtvereční, nebo někdo druhý má jiné problémy, kontroly neustále, jsou dokonce firmy, které mají dvakrát do měsíce nespočetné kontroly, které jsou tam posílané na udání, prostě něco. Další věc, vzpomínali jsme tady pana uh, primátora Holíča Čambal, uh, který je podpredseda Slovenské národní strany, ten došel do také fáze, ten taky žije ve své bublině, uh, že dokonce vyhrožuje člénkam, člence teda petyčního výboru obješením to sú rôzne noční telefony, rôzne vyhrožování po telefonu. Um, dokonce to došlo až u tohoto pana primátora. A on primátora. Lobbysta, lobbysta toho zámeru? On, on je... Ako primátor a holíča? A, je, a myslím, že bude aj z Narodné rády za chvíľku. Um, no tak to je smutné, že takový človek se tam dostane. Rozumíte, když verejne vyhrožuje na veřejném zastupit, za projednání v kultúrním nobe ve Skalícii, manželům, že je má oběsit a má rudé oči, prostě to je nepřijatelné, to je nepřijatelné. Nevím, kde se, kde se ta politika celá politizuje, dokonce město hovoří aj primátorka o tom, že je to celé spolitizované, že jsou nasazeni určití lidé, že jsou zatím demokrati. Když už demokrati teda to nevyšlo nějak, tak teďka už zase je snouška taková, že demokrati se spojili s republikou, lebo tam nás došel povzbudiť pán doktor Miroslav Suja za ktorého za co mu ja veľmi pekne děkuji protože byl na takové Jasné, len, povedať otvorení, to za tým je, je neuvěřitelné 3 944 skaličanov hej, tak, a žiadne povedzke strany keď sa tam nejaká objaví poriadku a niečo povie ale za tým sú Skaličaní lidí, lidi, presne tak a to Skaličaný je to najdôležitejšie ide. a s tým treba pracovať a samozrejme takéto veci sa dejú to sme mali pri tých veterných parkoch a máme aby ste si nemysleli, že skáčania sú nejaká tu na a štát štáte, nie to je tu na modus operandi zastrašovanie, vyhrážanie Presne, a kontroly a takéto veci. Áno, videla to, to, sem to čo se beží Aj pri veterných parkoch Šuranech aj mláka ano. na poliach, čiže proste obrnenci a tak ďalej. Strašne. Tam majú ešte väčšieho motrika za sebou, hej, tam majú Fica a celú tú Kamarílu súčasnú vládnu koaličnú za tým projektom Materkárne. Takže... Proste problém je, že slovenská demokracia po 36 rokov takýmto spôsobom dopadla, že vyzeráme ako oligarchická republika. Áno, presne, máte pravdu, úplne Ale sa to skalica, skalica v tomto, podľa mňa, je úplne že čistý tou oligarchiou, lebo uh, tak, takým spôsobom, ako sa snaží vo všetkom zvýhodňovať mesto toho investora, aj v tej komunikácii, však my dobre vieme, že na oficiálnych stránkach alebo Facebooku mesta bolo vystúpenie pána Kmotrika, ktorý vlastne tam prezentoval ano. ten projekt, ale odprezentoval tam aj nejakú lož. Následne to museli stiahnuť dole. Až to sú volení zástupcovia. Ale... Oni musia o týchto veciach informovať. Keď sa stretú s nejakým podnikateľom, čo je Pank Motry, eh? alebo s akým iným, musia o tom informovať. To ale sú volení zástupcovia. Ja oni som si to vedel oni sú zástupcovia občanov, nie nejakých firemných záujmov. A oni na to ale... zapomneli, ale oni na to zapomneli. Oni to v podstate řídí, to mesto, jak, uh, akciovou spoločnosť, ale ona im nepatří. Viete, to je verejný sektor. A oni zapomneli, že existujú občané, Mesta skalice a nebýt občan pomlčka, volič, tak tam nesedej tam, kde sú. Ale my sme im stále aj tým meským zastupiteľom dávali šancu. Po otvorenom liste sme my spustili petíciu, kde sme chceli teda tu našu otázku, ktorú podporili skoro 4000 ľudí, ano? Zhodili, zhodili tu petíciu zo stola, tam Následne, bola ščítaná, ako bola ščítaná. Chybalo ano. vám teda, máte to aj oficiálne 40... Neoficiálne to uzatvorené nejakých 140, 140 lebo, ten zámer, ktorý, áno, lebo ten zámer, ktorý tam pán poslanec povedal na zastupiteľstve, tá komisia neprijala, ale on sa odvolával na to vyjadrenie z, to, z tej právnickej analýzy, že tam urobili nejakú chybu. chybu. On už to tam priznal, že tam urobili nejakú chybu pri, tom, pri tej kontrole, ale oficiálne teda je to, čo si to oni uzavreli na papiery. Uh, ale aj s tými 140 by sme vedeli pracovať, keby nám dali nejakú súčinnosť čo opraviť a podobne, lebo to ja vlastne do dneska som nevidel. Dobra, čiže, čiže ja neži, referendum vaše navrhované petičné bolo v podstate neakceptované. Áno, ale ano. našla sa skupina poslancov, ktorá celá tú našu otázku presadiť, lebo si uvedomuje, že sme našli pomôlecký. Ako 4 je veľká ta skupina z 19, koľko, <súr> <súr> 4, <súr> ja, čiže ja, sa ja, to nejda presadiť, ne presadiť, ano bože si rovno. ale je tu velký ten tlak. V skalici je dusno, to je jasné, aj z toho čo vy hovoríte. A teraz akože pod tým tlakom sa mesto rozhodlo s niejakou skupinou poslancov zraíme s že to a presadiť, že urobia nejaké referendum s vlastnou otázkou. Ano. A tá otázka je ako vyzerá. A Ta kedy od... bude to referendum? Je to už schválené? Referendum je 13. decembra. A je to už teda schválené, ale znenie otázky je aké? A znenie otázky je, súhlasíte s výstavbou zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta Skalica? Ale víte, ona je na energetické zhodnocování komunálného odpadu, ale tam se nepíše o těch dalších výrobách. Takže jedna věc je, že vlastně investor má záměr daný na EA, na ministerstvo životního prostředí. A druhá věc je, že teda tady se v té otázce vlastně to neřeší, tam se řeší ani se neřeší v podstatě to ZEVO, protože zebo se má, to je technológie, tak e, sa nejak pozapomnelo na všechno byť. To je takové, jaké si šité Dobre, a jaký je váš postoj k tomuto referendu? Uh, my musíme strpiet. My to akceptujeme mm, uh, a vyzývame, už dlhodobo vyzývame ľudí, aby prišli k tomu referendu, a nech sa predujú vyjadriť tí, čo chcú, spalovňu a nech prídu aj tí, čo nechcú spalovňu. Spárne. Lebo dlho sa hovorilo len tak aj na zastupiteľstve e, poslanci niektorí, že my máme veľkú, aj veľký počet ľudí, ktorí sú za tú spalovňu, len boja sa vyjadriť. Tak teraz je tá šanca, je to, je to tú referendum, však o to nám išlo celú dobu, aj keď s inou otázkou, aby prišli všetci a nech sa prídu vyjadriť e, v tom referende, či to chcú, ale... Výsledok toho referenda uvidíme, aký bude. Poslanci nám povedali niektorí, že budú akceptovať nižšie kvorum, aj keď je to veľmi aj ťažko zo zákona akceptovateľné. Neviem, akým spôsobom si to predstavujú. Ja sa žiaľ obávam toho, že to povedali len tak, aby na tom zastupiteľstve bola síklu do tých občanov, ktorí tam boli a vyžadovali to. Sú poslanci, ktorí povedali, že budú akceptovať len, len 50 a viacej. No, to je to zákona, viete. Viem, viem problém problém referendie, je, že v Slovenskej republiky máme zákon, ktorý nie je funkčný. Mm -hmm. a, tak. a už sa tu robili referendy. A aj táto vládna koalícia urobila na celoštátnej úrovni referendu s predčasnými voľbami, ktoré tiež hovorí o tom, že vlastne musíte mať nejaký 350 tisíc podpisov na to, aby sa vôbec uskutočnilo a potom v tom referende musí dojsť viac ako polovica voličov, čiže 50% plus 1, aby sa dalo akceptovať výsledok toho referenda. Hej? Len, čo inač v skalici? keď sa na to pozrete, v reálii v tých komunálnych mestách, znamená, že vlastne to referendum chce ešte väčšiu účasť ako bežné komunálne voľby, keď stačí len vlastne, že príde 15% a to rozhodne o zastupiteľstvo o primátorke. Mhm. Na referendum je to postavené tak, že musí dosť 50% plus 1, tohle čo z tých 12 000, uh, 744 ľudí, hej, polovica plus 1, aby sa vôbec dalo uznať. Takže to je veľký problém. aj táto vládna koalícia, hoci teda to kritizovala a tak ďalej, nezreformovala ten zákon tak, aby vlastne bol to priechodné. To znamená, dáme nejaký kvórum na celoštátne horie, tých 150 tisíc na 15 tisícovú skalicu, dajme tomu tých 4 tisíc, ja neviem, koľko to vysielo s tými 140 hlasmi, 4 tisíc, dajme tomu, áno, že by muselo dojsť na vyvolanie referenda, ale potom, kto príde, to je jednočne 15, 20, 30, 50%, tak ten rozhodne. A ja by som začal s tou úpravou tak, že urobil by sa to najprv na komunále, nemusí mať celostátne úrovne. Abo na komunále to spraviť tak, že vlastne tamto stačí takýmto spôsobom. Lebo aj Šváčiari, keď robili referenda, keď už to máme v zákone, čo nemáme všetky štáty, ale my to máme, to referendum, tak máme mať zákon, ktorý to, sprocesuje, to upravuje, sprocesuje do reálnej podoby, aby to bolo akceptovateľné, aby to referendum slúžilo ako rozhodovací proces a nie ako vyhodenie peniaze. Ja rozumiem. Lebo proste. tu nás stačí to, viete, momentálne, ak je tá legislatíva nastavená, že vlastne keď tí ľudia, ktorí tu spalovňu chcú to, teh, stačí, keď ho budú ignorovať a prídu len tí, ktorí tu nechcú, hej, ale príde ich proste minus jeden, 55 minus jeden, čo je obrovské množstvo a referendum nemusia oni akceptovať. Áno, a na toto, na toto apeluje vlastne viceprimátorka Skalice, Kalice, která proste, ona sa jasne vyslovila, že ona bude akceptovať čiste 50% kvůrum. Ja. Takže ano, máte pravdu, je to špatně nastavené. Myslím si, že toto by si měli uh, nějakým způsobem, jak říkáte vy, zprocesovat uh, na komunálech, uh, že nějakým způsobem... No nie, to musí podmíná, být cít, parlament, parlament být, se z Národní radu a tak dále. ale dobře samozřejmě, že váš postoj je k tomu, že vy s tým súhlasíte a budete mobilizovať ľudia, aby prišli k tomu Áno. referendum. A využili tú možnosť aj z toho ich otázku, ale proste využili možnosť nejakým spôsobom vstúpiť do toho procesu, ktorý tu zrejme zákulisne rozbehnutý a ide si svojim tempom. Hej? Mm. Ďalšia, ďalší my, ďalší mm. myslím, že deadline sú komunálne voľby, ktoré sú za 10 mesiacov. E, tam ešte, aby som do toho vstúpil, že Uh, to je veľmi, veľmi dobrá, uh, dobrý bod, že kedy sú tie voľby. A zase by som sa vrátil k tomu Cisterzdorfu, kde teda ten proces toho tej stavby, výstav by trval 10 rokov. To znamená, nebavíme sa teraz o tom, že by tu jednak není ani tá potreba mesta obrovská na tú, na tú spalovňu, ako sme si povedali, keď mesto zavedie MBU, to znamená tú triedičku odpadu, tak s tou skládkou vydrží veľmi dlho a potom má ten rohožník, takže tu není ani takýto tlak, ten tlak je úplne niekde inde, ale stále je ten proces, v Rakúsku trval 10 rokov a súčasťou toho bolo referendum ktoré dopadlo teda pozitívne alebo teda pozitívne pre, pre to ZEVO Uh, takže, ale to je, to je v podstatě ich Ale šlo ich, to v klídu, to to se jedná. To nevíme, jako, to išlo, jako to... Myslím, že jako časově, že ano. tam nebyl asi ten tlak, ano. že za rok nebo za roka půl rychle to tady odbážnou. Nevím, nevím, toho... to tam bolo časovo, jako, ale celé to teda trvalo, trvalo 10 rokov, takže to je třeba asi takisto povědať. Ale, uh, če ještě, čo jsme... Nespomenuli možno, že ako, ako by bol ten ideálny vývoj, e, tak ja si myslím, že ten tlak alebo tá potreba mala ísť od mesta. Ja som to aj tomu e, investorovi povedal, no, keď bolo tento rok v októbri e, verejné vypočutie vlastne k, tej, e, k tomu procesu EIA tak bolo zasadnutie v kultúrnom dome. Ja som im povedal, naozaj takú z obchodného hľadiska jednu, jednu úplne nedoduchú vec, že oni sú, tu, oni sú tu popredu. Oni prišli, keď my ako zákazník nemáme potrebu to mesto nemá potrebu neakej spaľovni a oni sem prišli že vy potrebujete spalovňu. no nepotrebujeme spalovňu. ten ten uh, popud večerný veterný park? Ani veterný to nechceme, ďakujeme. aj taký už boli, oni sa určite hrajú. Tak 250 metrový ventilátor a taký 60. Ďakujeme veľmi pekne, to taky nechceme veskali. No, ďakujeme. Akože... Oni sa ešte asi vrátia s tým, takže ano to sú ďalšie dve veci, ktoré by mali lemovať. V Skalicu sú dva veterné parky, ale hovorím, takže tam To tak tak áno, ja. áno. Moja, moja predstava Vráčené je koncepčia. taká ideálna, lebo ak by to malo byť, tak asi mala byť nejaká najprv uh, diskusia vôbec o tom, kde mesto malo odprezentovať tak vážení občania uh, takýto je stav uh, separácii odpadu, alebo takýto je stav problematiky e, komunálneho odpadu v meste. A e, my budeme, alebo Európska unia nás tlačí do toho, že musí, že už nebudeme môcť využívať tú skládku, ktorú máme v tom mokrom háji, ktorá nám ešte na tých 13 rokov stačí, ale potom bude problém. A vôbec vlastne malo to začať e, od toho, od nejakej diskusie. Nie. Začalo to tým, že sa tu išiel vyňať nejaký alebo zmeniť nejaký áno. pozemok. A potom bola tá... E, tá exkurzia do Sistersdorfu a tam v tom Sistersdorfe, vlastne, keď sa nás pýtali, že čo ďalej, tak ja hovorím, jedno, jednoznačne musí byť diskusia s občanmi. A ja som tam teda naozaj apeloval a tlačil na nich, aby to bolo ešte skôr, ako oni podajú EU, pretože pokiaľ oni boli vlastne 1.1.2025 podávali EU, hovorím, tak zase na naštvete tých občanov tým, že vlastne vy tu podáte nejakú EU a potom sa s nimi začnete baviť o nejaké spalovni alebo o zámere výstavby. Takže oni na toto akceptovali e, ten môj návrh, teda by to bolo ešte v roku 2024, takže 19. decembra sa uskutočnila prvá debata, ale bola e, motivovaná a zvolaná investorom, čo je úplne chore. To malo proste ísť od mesta, takže vznikla nejaká prvá debata na túto tému, bol od, odprezentovaný verejne zámer a potom vlastne už to išlo, jak spomenul Patrik, potom sa zrazu začali obiovať informácie a už tam bol ten maj, ten otvorený list a tak ďalej, takže celé to je úplne, úplne akože naozaj postavené na hlavu. Ja, ja sa ešte vrátim k, tej, k tým komunálnym voľbám. Uh, viete, tí súčasní poslanci urobili podľa mňa zásadnú chybu a hlavne tí, ktorí podporujú tú spalovňu len sa už pomaly boja o tom verejneho rozprávať, ale ich hlasovanie je jednoznačné. Sa stali sa súčasť e, špinového biznisu jedného investora, oligarchu v našom meste, s ktorým občania Skalice majú viac negatívnych skúseností ako pozitívnych. A e, ja... Keď už teraz vidíme, že asi to bude mať presah aj do toho ďalšieho volebného obdobia, vidíme nechotné útoky aj na členov petičného výboru, e, vznikajú nejaké fejkové profily, fejkové facebookové stránky, kde si berú vlastne pomaly každého člena petičného výboru, aj Tomáša, ako admina e, svojej skupiny, e, enom e, v podstate v, v, je veľkou kritiky, lebo im vadí jedna veľká vec, ktorá sa nám podarila vďaka aktivite. My sme tam fakt ľudia rôznych e, politických názorov, rôznych myšlienok, ale vždy sme si vedeli sadnúť za jeden stôl a zhodli sme sa na tom, že keď spalovňu nechceme, tak musíme aj vytvárať nejaké kroky. Nemôžeme čakať, že to niekto za nás vyrieši. E, a my sme to tak robili vlastne celú dobu. Ale máme naozaj na XY veci máme úplne iný názor a Vzniká tu taká určitá skupina ľudí, ktorí chcú podľa mňa participovať na tej výstavbe, tej spalovne a sú občania z Kalice, možno na nejakom biznise. E ale je asi menší. Áno, ale, urči, ale, ale začínajú si aj Tak, Ale vzniká im aj taký komparz už na, <laughs> na sociálnych sieťach, lebo títo ľudia na tých sociálnych sieťach boli takí ticho, mŕtvi, neexistovali a teraz z, z, ako keby sa objavili z ničoho nič a my ich poznáme niektorých aj osobne hmm. a mrzí nás to, áno, že nie sú nám schopní nič povedať také do, možno do očí a súhlasia, súhlasia úplne s výmyslami niektorých, na niektorých ľudí a už padové je trestné oznámenie, že musia padať trestné oznámenie musíme aj trošku brániť. Ja, ja sám som od začiatku, od otvoreného listu prezakuovaný zo strany primátorky, že ma z dôvodu toho, že som je odozdal podpisy na podporu, ma dala na úrad na ochranu osobných údajov, lebo som si dovolil zbierať podpisy. A, a ste ešte, vyšli ste z komfortnej zóny a to je všetkých tých nej, ľudí, ktorí vyšli z komfortnej zóny, ale zasa keď to neurobíte vy, tak proste kto to urobí, viete? Ale my sme rozhodnutí... Že nejaký túho... štartet tu musí byť a tak, tých 3944 podpisov tak. to je tá energia, s ktorej vy musíte žiť. Aj pri týchto represáliách. pretože tí ľudia potom za vami idú, keď máte pravdu, rozumiete? Le toto ja instále, pardon, Ja stále opakujem všetkým toto, že... Uh, toto je to, čo sa najviac boja takýto, tá smetánka, tá, títo oligarchovia sa boja toho, keď sa zíde skupina ľudí rôznych názorov, ale majú jeden jediný cieľ a to je to, že tu spolomňu nechcú v tej skalici a robia všetky zákonné možnosti, ktoré môžu. V skalici toto volebné obdobie nežela peticiám. U nás bola zhodená petícia e, proti herňám alebo teda proti ano. automátom. E, parkovací politika, tam Tomáš bol aktívny, e, to v podstate nebolo prijaté. Petícia dvakrát, alebo teda ten podpora toho otvorného listu, originál, teda e, petícia k referendu. Ja už neviem, čo viac by mal ten občan robiť a už to má byť ako signál pre tých poslancov, ktorí prišli zastupovať e, tých občanov a oni nám vstále opakujú do kolečka to isté. Ja, som, jo, ja zastupujem všetkých občanov, ale tí, ktorí tu kričia na hlas, tak tých si teda asi nevšímam a toto je to, čo mne extrémne vadí, že tí poslanci si to nevedia ani zdôvodniť. Buď sú ticho najprv, a podpom, keď sú, tak počúvate vlasti zástupcov investora, nepočúvate zastupcov e, občanov alebo mesta. A o pani primátorke ja som dávno povedal, že ja už ju ako primátorku nevnímam, moju primátorku, ale e, najprv v podstate bola úplne ticho. Nič nerozprávala, nevyjadrovala sa. Potom predpokladám, že na ňu niekto zatlačil, aby začala sa aj verejne nejakým spôsobom prezentovať. Ale dookola sme počúvali, že vlastne z jej úzde není odborník, mediálne to aj tak prezentovala a počkajme si na výsledky E, a ja, to sú odborníci. Tak, ano, tak keď k referendu, a keď prišlo k referendu, a, a povedali sme, že fakt vianočné obdobie na referendum je hlúposť. E, fakt ti ľudia majú tie myšlenky úplne nikde inde. Dajme to po novom roku, teda nech aj tá účasť je taká hojná, ľudia budú rozlietaní po vianočných trhoch a podobne. E, nie, lebo, lebo to musí byť v decembri. Tak sme argumentovali tým, že ale veď ste povedali, že musí sa počkať na výsledky EA. My ako aj petičný výbor sme rátali s tým, že keď sa aj by prešla naša otázka, tak po dohode spravíme to referendum po novom roku. My by sme tiež nesúhlasili s vianočným obdobím. Tam určite asi by bol tlak zo zákona je tam nejaké obdobie myslím 60 dní, alebo je to? Je tam, 9, je tam 60 oh. dní, ale vždy, pardon, na ja to skočím ešte, je tam, je to aj po dohode s tým petičným výborom tak to bolo napríklad aj v Trnave pri tej parkovacej politike, že je to fakt o dohode a nejakej súčinnosti. Lenže a... tá dohoda nie, tá tak. súčinnosť nefunguje, to som povedal, ale to, to som ešte vlastne to, čo má vždy privádza k nejakému úsmevu, je to, že vlastne to posledné alebo predposledné za, zastupiteľstvo, kde sa ten termín toho e, referenda, ktoré chce vedenie mesta s tou ich otázkou, tak tam sa naozaj bolo to plné emócií a e, rozporoval sa tam ten dátum 13. decembra. A ich argument bol, že no ale keby prešla tá vaša petícia, tak to musí byť do tých 60 dní, hovorím, my sa tu bavíme o nejakom keby. Takže keď e, vedenie mesta, primátorka, zástupcovia a vlastne všetci používajú e, samé keby, keby, tak akože to sa dostali kam hej. Tam, tá vaša e, petícia je zarezaná toto je nová toto je zarezaná. Je zarezaná. Tu, tam tu, tu, tu zarezali tu znamená, termín, aké, keby, aké keby ano. tá petícia proste tu ste hodili zo stola takže žiadne keby neexistuje a keď teda dobre e, idete vyúčeho. dať vašu otázku vaše, e, vaše referendum tak jednak mohli výsť zústrety, že tak použijeme tú otázku z toho vášho občanského e, referenda, alebo z tej občanskej petície a dáme to po novom roku. Vôbec nič by sa nestalo, ale nie. Proste tam sa na niečo tlačí. Samozrejme, od začiatku to vedenie mesta argumentovalo však najprv veď EA eja a potom veď petícia-petícia. Ale prečo? To ste tu spomenuli. Pretože každý vie, že tých petícií na Slovensku bolo veľmi málo účinných práve z toho dôvodu toho 50-percentnej 50 účasti voličov. To znamená, oni to vyťahovali ako buďme strašne demokratickí a urobme tu petíciu, veď občan rozhodne. Ale oni veľmi dobre vedeli, že tá petícia asi nedopádne, pretože je to, je to naozaj problematické, aby tam prišlo tých 50% tých voličov. A potom druhá vec, vlastne, keď sa objavila tá petícia občianská, prvá, jak Patrik spomínal, dali si urobiť dve analýzy. Prvá právnická analýza začala spochybňovať vôbec tú petičnú otázku, napádali tú otázku a potom Vlastne uh, asi videli, že môžeme ešte trošku uh, inak počítať uh, tú účasť, takže zrazu už otázka nebola problém, ale proste zjistili to, že nemáte dostatočný počet hlasov pre to, lebo a tu už sme Ja bych videli. ráda, sa prosím, ešte vrátila k tomu. My sme tady spomínali pana ministra Tarabu. A je to nominant SNS. A já jsem velmi dobře poslouchala, to myslím, že dával ten rozhod, ro, rozhovor v televizi, myslím, to bylo minulý rok, říkám to správně. A kde uvedl pan Teraba ať si všetky. Uh, samozprávy, města, obce dají do poriadku územní plán, tak u nás si ho teda dávají do poriadku a aby potom nechodili ťukat na ministerstvo, na dveře, že teda ta raba za to může, ale uh, potom, potom řekl další jednu úžasnou myšlenku, tak se říkal, ty brdo, tak konečně máme ministra, potom řekl další dobrou myšlenku ten pan uh, ministr, že Spalovny uh, by se měly stavět v takzvaných šedých zónách. To znamená v nějakých starých, uh, už nefunkčních uh, průmyslových zónách. V těch no? Presně tak. A, a, a ve Skalici se to dělá, uh, bude dělat... Uh, na úrodné půl krásné to... a navíc vyšším územním celkem v Trnavě je tento pozemek veden pro rekreaci a uh, taky pobyt uh, uvolňovací pro občany, aby tam mohli běhat a cokoliv. Můj názor je takový, že já jsem názoru toho, že proč teda tak hned to zlikvidovat ty pozemky, protože někoho pálí prsty, uh, protože nenecháme třeba další generaci, je to rozhodne. Rozumíte, že je to tam velmi pěkný pozemek. Nehledě na to, že tam teda se uh, zase to váže ještě s projektem uh, Interact uh, s Mezinárodním, kde vlastně by se to mělo spojit uh, tady tyhle uh, sportovní a rekreační účely. A Česká republika tam třeba ten Baťův kanál teďka zpravovala uh, násypník se, nebo náklepník, jak se to jmenuje, přesně nevím. Výklopník. Výklopník. Hmm. A oni investovali přes 2,5 miliardy českých korun. Rozumíte, oni to rychle postavili, oni tam budujou na té druhé straně, my to takto vidíme hmm. přes tu vodu a, a, a my jim tam jdeme postavit teda hmm. Úžasnost, tu spalovnu, kde teda máme dioxiny, kde máme úžasné laskominy, ještě, dalších ještě teda, aby, věcí. Aby Nemusíme tu tak uh, rozeberat taky to, tyto emočné věci, pojďme k tým faktom. Že uh, samozřejmě investor uh, použil několik ověřených uh, argumentů jeden je ten, že vlastne hneď z druhej strany tej hranice, ja som povedal, že tá, to miesto je naozaj 10 metrov od českej hranice, hneď tak. na druhej strane, asi ďalších 10 alebo 20 metrov začína tzv. priemyselný park Sudumieřice, kde je fotovoltaika. potom sú tam nejaké firmičky, ktoré samozrejme nemôže žiadne komíny, je to úplne niečo iné, ale toto je ich argument. Vlastne to miesto sa nachádza medzi priemyselným parkom Skalice, ktoré je, dajme tomu aj do 2 kilometrov s ušnou čiarou, tam, je, tam sú ke podniky veľké ako Vajland a Šefler. A potom z druhej strany je ten priemyselný parčík, tak by som to nazval sudomierice. A oni argumentovali, že ale veď, veď to není ako, že aká orná pôda, aká rekreácia, keď je to blízko priemyselných parkov, že bolo také úsmevné, pretože to sú, sú neporovnateľné veci. Ale oni argumentovali aj tým, že veď my budeme dodávať teplo do priemyselného parku Sudomieržice. Na čo vlastne obec Sudomieržice povedala, to ide cez naše pozemky, my vám to nedovolíme, to je prvá vec. A druhá vec, tie firmy nemajú záujem o to. Takže tento argument investora vlastne bol zhodený zo stola a samotnou obcou Sudomieržice nechcú s tým nič mať. dneska to investor vyťahuje ako jeden z argumentov aj v rámci EA, že môžu dodávať teplo do Českej republiky. Druhá vec, obec Sudomieržice sa pýtala na to, podali vlastne oficiálnu žiadosť o, in o informáciu či náhodou sa tam nebude voziť odpad z Českej republiky, čo by nepríjemne ovplyvnilo negatívne vlastne pohyb aut aj z tej českej strany. Investor to prečítal tak, že súdomeržice tam chcú zvážať odpad a hned im na to išiel pýtať nejakú výnimku, takže úplne otáčajú takto veci a, a vlastne stále aj verejne to investor prezentoval, že ale veď predsa oni sa pýtali, či môžu voziť odpad. Oni sa pýtali, či náhodou tam niekto z Českej republiky nebude voziť odpad, tým pádom by to negatívne ovplyvnilo aj dopravu okrem iného na tej, na tej českej strane. Ale čo sme tu ešte nepovedali vlastne stále, bola tá otázka, či ten pán primátor Čambal toho Líča je nejak zaangažovaný do toho. není. A za mňa teda by mal byť zaangažovaný do toho, pretože aj keď vlastne bolo to stretnutie s tým českým ministrom, bol tam pán Vyskupič ako, ako Župan, tak povedal a zhodli sa na tom, že je to nelogický počin, je to vyslovene, oni povedali hlúposť postaviť tú spalovňu v rohu republiky, kde najúžšie miest to je Holič. Mesto Holíč. všetky cesty vlastne zo slovenskej strany idú cez mesto Holíč. To mesto Holíč už je dneska upchané autami a ďalšie auta a vlastne kamiony s odpadom by mali pribudnúť. Samozrejme, je tam aj argument, že tam vedie železnica a oni robia železničnú prípojku a tak ďalej, takže pôjde to aj po železnici, ale než sa železnica aj buduje, tak určite to bude chodiť cesty kamiony a to, to znamená, úzké hrdlo je holíč. To znamená, pán Mesta Holič by asi mal sám lobovať za to, že pre Boha veď tu sa nám to úcpe úplne toto sa nestalo a je zaujímavé prečo sa to nestalo, že by sa ohradil Ja tomu. ešte za ten petičný výbor sa len k tomu referendu uh, ale je tu snaha nás nejak, že sme politicky ovplynení a podobne, čo není vôbec pravda ale každá tá vec, ktorá sa deje je pre nás výzva. A teraz je pre nás výzva dostať tých ľudí na to referendum, aby sme dali to kvorum a ja verím tomu, že to kvórum dáme a ja som v tomto optimista. Napriek tomu vieme, že bez nejakej našej aktivity to nejde. Preto my vlastne suplujeme všetko mesto, už sme si na to zvykli. 6.12. sme sa rozhodli, že spravíme aj nejakú radosť toho, spravíme Mikuláša v, tak, v, tom, v takom mieste, kde sme pravidelne zbierali podpisy v Skalici, tak to trošku spojíme proste to je čas deti, muzika urobi si z to, toho to trošku je radosť a na to 13.12 sme v podstate sa rozhodli, že my chceme ešte uľahčiť aj dopravu niektorým ľuďom, takže spúšťame také tzv. referendové taxiky, kde spustíme mailovú adresu a aj telefonický kontakt, kde sa budú môcť ľudia objednávať a my si spravíme nejaký plán trasy, lebo sú ľudia, ktorí majú problém teda sa dostať do, tej, do, do toho svojho okrsku, aj možno dôchodci a podobne a s tým, že deň predtým sú nejaké vianočné večerky, rád tam je ľuďmi možno, ktorí by si net Máme nachystané auto vlastne s veľkým v postate, megafónom, ktoré bude jazdiť po meste a bude vyzývať ľudí, aby sa prišli zúčastniť toho referenda a prišli sa v podstate vyjadriť, či chcú alebo nechcú tú spalovňu. Všetko to vnímame ako výzvu a stále veríme, že to príde aj zo strany toho mesta a vlastne nás až dneska potrebovalo aj povolenie dostať na, na, na, na ten vektul, čekali sme dlho, dlho. bali sme sa, že to ani nebude ale dostali sme to povolenie, aby sme mohli takú nejakú verejnú akciu robiť a verím a ja tomu verím, že tí ľudia prídu a povedia alebo napíšou, zakružkujú teda v našom prípade sa bude kružkovať v tom referende nie tej spalovni ja si myslím, že si tá spalovňa nič nedá, len zoberie a není vôbec dôvod, aby Skaličania participovali na nejakom špinovom biznise. Ja sa to už hovoril o nejakej relácii, že vlastne tej Slovenskej republike chýba nejaké koncepčné myslenie. A toto je jedna z vecí, ako riešiť napríklad aj ten odpad koncepčne. Keď už sa bavíme o nejakých VUC a tých 130 tisíc tón, čo tam je plánované v tej meskej uh, skalickej spalovni, aby sa tam nejaký spôsob riešilo, tak vlastne to je, ste hovorili, na tri kraje, na tri VUC. Takže to je problém VUC. -čiek. To znamená, že tých 8 VUC však by si malo povedať, koľko je ten slovenský odpad, alebo koľko je ten odpad a to vuc nejakým spôsobom sa rozhodnú nájsť aký priemyselne znečistené bývala fabrika, tak ďalej, ten Bromfield niekde v tých vuc dajme tomu niekde uprostred, aby to bolo aj zrajecť trasovania a ďaleko od nejakých obydlí a tam to zrealizovať. Mm -hmm. Tamto zrealizovať a nie takto, že si nejaký miestný a tam má niečo rozhodne, mm -hmm. vypozerá a proste nelogicky niekam chce umiestniť a pretláčať to cez svoje kontakty a ja neviem čo. Všetko, všetko, tak. mm -hmm. Takže to je veľký problém Slovenska ako taký, to treba mm -hmm. nárovino povedať. Takže vaša taktika je teda referente sa zúčastniť, podporiť to a tak ďalej. Za 10 mesiacov sú voľby a to hovorím všetkým tým ľuďom, ktorí tu bojujú s takýmito vecami, takým zložitým procesom ako vy. Je super, že ste z tej komfortnej zóny vyšli a robíte to. To. Takisto aj v Šúranoch som to hovoril, hovorím to aj vám, hovoril som to aj vo veterných parkoch tiendlivých. Treba ísť do volieb, do komunálu, treba kandidovať, lebo tí všetci ľudia, ktorí tam proste tieto veci robia, a chovajú sa ako chovajú arogantne a nezmyselne a pro biznisovo iné záujmy riešia ako záujmy občanov. A otázka, aký majú z toho benefit, to je tiež otázne, tak e, treba ich vymeniť, to je celé. A za tých 10 mesiacov to môže byť taká výmetnica v tom komunále na Slovensku, že sa budú diviť. Ja sa vami plne súhlasím. Áno, voľby sú od tého. A to jedno, či to sú to poľské strany alebo, alebo nestranici a tak ďalej, však to je väčšina nestraníkov, tá vlna nestraníkov tu už bola. Tam ide o to konkrétny človek, ktorý tam bude sedieť. To je rozdiel. Hej? A to jedno, akú má za sebou farbu a bude žiadnu farbu, keď nie tak. Proste konkrétny človek a s konkrétnym programom. Ale tu je treba ešte povedať, že... Uh, ja sa tak usmiehvam, že vlastne tí, čo tam dneska sú, tak než tam vstúpili, tak boli normálni. Ja sa obávam, že keby sme tými či ľudí. sa nezmeníme, či sa nezmeníme, tak nezmeníme na menia, Tak vás zase vymenia, o tom to je, nikdo tam je mm. na večné veky. Zatiaľ máme je. stále tu periódy tých 4 rokov, hej? Mm. Mm. Bohužiaľ, bohužiaľ, u máme Ja si myslím, Búcha, týdaj, týdaj, myslím že toto, kdyby sme tam byli, my sa nám nestane. Víte, to je o charakteru človeka. Ten, kdo se dá koupit a kdo se, kdo se nedá koupit, víte? Hmm. Takže já třeba mě toto, mě se netýká a já tady tyto vlny nemám ráda, takže. Se Dobre, pochopu, takže takže referendum třeba jít? Třeba jít určitě z Kalice. Já decembra. Vyzývám fakt všech občanů z Kalice, aby přišli. Uh, je to vlastne prvé referendum v Skalici. Je, je, je to aho. historický prvé referendum. Je tu obrovská aktivita ľudí, ktorým na tom veľmi záleží alebo ovplyvní ten jejich život. A keď naozaj sú ľudia, ktorí v tým súhlasia, nech prídu, nech sa vyjadria, aby sme si naozaj povedali teda, že koľko ozaj ľudí chce alebo nechce tú spalovňu, ale ja som v tomto optimista, Skaličani vždy chránili svoje mesto, či sú to lokálni alebo pristahovaní vždy uh, chránili svoj majetok, svoje zdravie aj svojich detí a ta budúcnosť není v tom, že zo Skalice sa má stať odpad, odpadisko uh, západného Slovenska a nedajbože Európy, takže uh, tam takže by som, držíme, držíme s palce 13. decembra a ja sa teda uh, s vami rozlúčim. som vami rád, že ste boli dnes v konzervatívnej pozícii, asi myslím, že to byla relácia dobrá, zazdieľajte ju, nech sa čo najviac ľudí k tomu dostane ešte pred tým referendom, ako budú hlasovať. Ja ďakujem teda členom petičného výboru proti výstavbe z Kálickej spálovne Patrikovi, Ďurnekovi, pani Ivon Stančiakovej a občaskevo aktivistovi panu Megistrovi Tomášovi Buchovi. Ďakujem. Ďakujeme, ďakujeme. ďakujeme. imi. Pekný vám večer vám práve. Všetká. Plánujú stávať, kde príroda spieva Zeml má rásť, spalovňa v pláne Do ľudia sa pýtajú, čo z toho máme Kamióny prúdia, cesty sa plnia Niezlový vlak, odpad zem ťahá Komín sa tyčí nad mestom hrbí Kaliť sa tie, v srdce jej trpí, hovoríme nie, chceme mesto bez týmu. V našom meste čistú, chceme mať klímu. Poslanci, privátorka, počujte hlas. Súry vy, občania vykrikujú na vás. Na právni korte ti sa hrajú. Nechceme, aby slových kusil. Sladký potok, príroda krásna. Nech zostane čistá, nech nie je prázdna. Investor slubuje teplo a svetlo, no za cenu to nie je jedno. Spalovať odpad, čo inde nechcú. Máme právo povedať, nechceme. Petície rastú, podpisy pribúdajú. Obyvateľia sa spolu zjednocujú. Chceme rozhodovať o svojom meste. Nech naše deti dýchajú čerstvý vzduch. Hovoríme nie, chceme mesto bez dymu. V našom meste čistú. Chceme mať klímu, poslanci, primátorka, počujte hlas. Súry vy, občania, vykrikujú na vás. Na táľnikov deti sa hrajú, nechceme, aby slov ich dusil. Sladký potok, príroda krásna, nech zostane čistá, nech nie je prázdná. Kde sme proti pokroku, chceme len žiť. Meste, kde príroda môže kvitnúť. Ekologické riešenia vítame s radosťou, ale nie na úkor zdravia budúcnosti našou. Hojvenie, chceme mesto pestlivú. V našom meste číslo. Je občania Súvi na vás. Na pravom ich deti sa hrajú. aby som ich dosiel. Slatný potok príroda trino Nech zostane čistá, nech nie je rastla. Nech sme Chceme len všiť, v meste, kde príroda môže kvitnúť. Ekologické riešenia vítame s radosťou, ale nie na úkor zdravia a budúcnosti našou.